5. fejezet Olivia bevette a következő kanyart, mely mellett a földet bozótosnak tűnő alacsony növényzet fedte. Ekkor megpillantotta a karókat és a drótokat, s az ültetvény mintázatát. Lelkesen kijelentette. Ott, előttünk! Az autó lassan siklott előre, s körülötte feltárultak a bütykös nádkarók takaros sorai, a halvány zöld lombú ágak, melyeket oly módon nyestek meg, hogy a napsugarak a lehető legnagyobb mértékben érjék őket. Egyes sorok elején feliratok voltak. Vörös sárdonnéi. Arrébb egy másik, Pinot Noir. Oliviának lót lett a karja. Az sem számított, hogy a veszőkön lévő júniusi fültök csak halványan emlékeztettek szőlőre. Az askuonszet utáni vágyakozás hosszú hónapja után most úgy érezte, mintha előkelő társaságba került volna. Nem ez a jó kifejezés, gondolta. Az előkelő olyan sekélyes szó erre. Amit érez, arra a vallásos áhítat a legmegfelelőbb. Lelassított a kavicsos úton, melyet évszázadok óta értékes európai borszőlőt termőveszők utódai szegélyeztek, és némaságba burkolózott. Azt képzelte, hogy a szőlővesszők szinte ketté válnak előttük, hogy utat engedjenek nekik. Mi áll ezeken a táblákon, mami? A fajták neve. Nyilván a szerint, hogy hol melyik nő. Az előbb-jobbra melletted Pinot ár volt a felirat. Tudod, melyik a jobb kezed? Tess gyakran felcserélte a két oldalt. Most azonban tudta, miről van szó. Jobbra mutatott, aztán a másik oldalra fordult. – És az mi? – Rizling, olvasta Olivia hangosan, és elakadt a lélegzete. – Jaj, Istenem! – egy férfi egyenesedett fel a két szőlő sor között. – Ő kicsoda, érdeklődött tesz. – Gondolom az egyik munkás. – Honnan került elő? – Biztosan lehajott valamiért a tőkék között. Most, hogy állt, a férfi legalább harminc centivel volt magasabb a legmagasabb tőkénél. A haja barna, a bőre naptól sötét, a válla széles, sötét vörös pólójának ujjai letépve, a nyakánál is szakadás. Napszemüveget viselt, de nyilvánvaló volt, hogy őket nézi. – Miért hajolt le? – dolgozott. – Miért bámul bennünket? – Nem bámul, csak néz. Idegenek vagyunk. Kíváncsi ránk? Mami! Mormolta Tess a szája sarkából. Miért lassítasz le? Nem néz ki barátságosnak. Valóban nem nézett ki annak, de Olivia nem vette észre, hogy a férfi bámul, vagy hogy ő lelassított. Előre nézett, és gyorsabban hajtott. Remélem itt nem mindenki ilyen, jegyezte meg Tess, amikor eltávolodtak a férfitól. Nem tetszik neki, hogy ide jöttünk. Miért mondod ezt? Az arcára volt írva. Olivia inkább rokonszenvesnek látta az arcot. Komor volt és fürkésző, de rokonszenves. Tehát hol van a ház? Kérdezte tesz. Hamarosan meglátjuk. Mindjárt a folyóhoz érünk, figyelmeztette tesz. Okos kislány áttanulmányozta a térképet, és emlékezett Olivia elbeszélésére. Tudta, hogy ha az óceán mögöttük van, akkor előttük kell lennie a folyónak. Igen, gondolta Olivia, okos kislány. Hiányosságok a távolságérzékelésben mutatkoztak, ami inkább tapasztalatlanságnak, sem mint a diszlexiának tudható be. Nem vette észre, hogy a sok kanyarral és a lassú hajtással nem a negyedétbe járták annak a félszigetnek, mely a Sebring család tulajdonában van. Ekkor feltűnt a nagy ház. Váratlanul bukkant elő, de voltaképpen csak a körülötte magasodó fák el a domb tetején, ahol emelkedett. Az is lehet persze, hogy csak Olivia figyelmét kerülte el, annyira lekötötte őt a szőlőskert látványa. A nagy valóságban nem volt olyan, mint ami ennek Olivia fényképekről megismerte. Közel sem volt olyan hatalmas és olyan ragyogó. Az első emeletet nagy kőlapok borították, és sötét árnyékot vetett rájuk a veranda fölé épített ferdetető. A második emelet fából épült, melyet szürkévé mart a tenger levegője. A két felület egyetlen kemény, egyenetlen felszint alkotott. A képeken egyáltalán nem ilyen volt. Az alsó és a felső rész elkülönült ugyan, de harmonikus látványt nyújtott. Olivia egy másodpercre megrémült, hogy a sötét kamrában talán olyasmit hívott életre, ami nem is létezik, vagy ami még ennél is rosszabb, olyasmit alkotott gondolatban, ami nem létezik. Semmi baj, nyugtatta önmagát. Vonatkozási pont nélkül gyakran elvész a fényképeken a perspektíva a nagy házat ábrázoló fotókon a fákra hagyatkozott. A fák azonban lehetnek nagyobbak, kisebbek. Ha Olivia nagyobbnak képzelte volna el őket, akkor a nagyház is nagyobbnak tűnt volna. És nem hagyható figyelmen kívül az idő sem. Az az állapota, melyet ő a képekről megismerhetett, a mostaninál sokkal régebben állt fenn. Nincs mit csodálkozni azon, a bizonyos dolgok megváltoztak. Az ablakok azonban ugyanolyanok, nagyok, szépek, a dupla üvegezésű ablaktáblák kisé nyitva vannak. A csúcsosoromzat ugyanolyan. A zsindejfedél ugyanolyan. Az épület homokzata ugyan keménynek és egyenetlennek tűnik, a szemei azonban nyitva, fölöttük kíváncsian ívbe csúcsosodó szemöldök fogadja a látogatót. A tető fölött úszó felhőfoszlányok és a körös körül hullámzó szőlőindák mindazonáltal lenyűgöző látványnál emelik Natali Szíbring nagy házát. Az utolsó rövid távon végiggördülve Olivia még egy ábrándot engedélyezett magának. Elképzelte, hogy amint megállnak az ajtó előtt, Natali ragyogó arccal elébük mögötte a népes személyzet. Melynek tagjai felsorakoznak, hogy úrnőjük bemutathassa őket. Olivia végül begördült a kikövezett út végén levő félkörbe, és leállította a motort. A félkört alacsony kőfa szegélyezte. Nem messze magas rúdon az amerikai zászló lengett, alatt a róda zászlaja. Olivia pár másodpercig mozdulatlanul ült. A bejárati ajtó fakeretén szúnyok szúnyogháló, ahogyan elképzelte, de nem jelent meg mögötte a sötétségben senki. Kiszállt, és megkerülte a kocsit. Kézen fogta teszt, és felsétált a házhoz. A szíve a torkában dobogott. Sok minden forog most kockán. A bejárati ajtóhoz öt fogból álló széles kő lépcső vezetett. Felsétáltak, átvágtak a félhomályos verandán, és bekukucskáltak. Van itthon valaki? Suttogta tesz. Olivia szúnyoghálóhoz tartotta a fülét. Hangokat hallok. Rólunk beszélnek? Nem hinném. Ha mégis, akkor baj van. A beszélgetés hangneméből ítélve odaben vita zajlik. Olivia halkan kopogtatott a fa kereten. A távoli hangok közé most telefoncsörgés vegyült. Rosszkor jöttek. Olivia legszívesebben visszaültette volna ezt az autóba, visszahajtott volna a főútra, és onnan újraindult volna, hogy legalább tíz percel később érkezzenek. Ennek persze semmi értelme. Most már nevetséges lenne visszafordulni. Ráadásul az a férfi a szőlőtőkék között már meglátta őket. Összeszedte minden bátorságát, és megnyomta az ajtócsengőt, egy kovácsolt vas örvény közepén fehérlő elefántsont gombot. Hangos berregés hallatszott. Oda bent megszűnt a beszélgetés. Hamarosan könnyed léptek, hallatszottak. Aztán megjelent Natali Szíbring. Amikor a láttukra elmosolyodott, Oliviának nagy kő esett le a szívéről. Minden rendben lesz. Ez itt Natali, és noha legalább harminc évvel idősebb, mint az Olivia kezébe került legutolsó fényképeken, mégis nagyon szép. Átlagos magasságú volt és karcsú, farmert viselt és pólót, melynek zsebét a két logója díszítette. Oliviát azonban leginkább az alca bűvölte el. A bőre harmatos, alig van rajta smink, kicsit ráncos, de puha és finom. A haja sűrű, fehér, Lágyan simul az arcához, kicsit, mintha szélborzolta volna, nőies, de nem mesterkélt. Testtartása egyenes, mozgása fürge, büszkén és elegánsan viseli korát, a megjelenése tekintét parancsoló. Olivia szempillantás alatt behódolt neki. Natali mosolyogva kinyitotta az ajtót, körülötte enyhe frézia illat lengett, és intett, hogy lépjenek be. Oliviát az elétároló látvány is elbűvölte. Az előszoba hatalmas, s uralkodó színe a zöld. A régi világ hangulata árad belőle a sötét faburkolatnak és falfestményeknek köszönhetően. A felfelé vezető lépcső alakban futott, négy-öt fokon ként csavarodva. Az első fordulón egy nagy narancsszínű macska feküdt. Egy kisebb fekete-fehér macska kissé följebb nyúlt ellustán. Olivia biztos volt benne, hogy Tess is meglátta az állatokat, mert hallotta, hogy elakadt a lélegzete. Éppen jókor érkeztek, mondta Natali. Itt most háborúdul. Szükségem van egy felmentő seregre. Alig fejezte be az utolsó mondatot, amikor egy nő lépett a szobába. Úgy hatvan évesnek látszott. ruhája alapján a személyzethez tartozónak tűnt. Mrs. Sebring, a lánya keresi telefonon. Olivia, tesz, ez itt Mari, mondta Natali franciáson ejtve az R hangot. Azóta nálunk dolgozik, amióta életkorának köszönhetően munkába állhatott, vagyis 35 éve. Most váratlanul úgy döntött, hogy kilép. Nem hiszem el? Ideje, mondta Mari, és egy papírlapot tartott maga elé, melyet Olivia felmondásának gondolt. Natali visszaúzta a kezét. Nem fogadom el, csak feldúlta a változás. Szükségem van magára, Mari? Mari megrázta a fejét. Legalább az esküvőig várjon, kérte Natali. Nem lehet, válaszolta Mari, és Olivia kezébe nyomta a papírt, aki úgy meglepődött, hogy elvette tőle. Mrs. Sebring, lánya van a telefonnál. Egy ideje próbálja elérni. Rávenné, kérem, hogy beszéljen vele? Azzal megfordult, és kifelé indult. Mári! Fakadt ki Natali. A mosást kell intéznem. Nem érdekel a mosás, kiáltott Natali, de a nő már eltűnt. Natali felsóhajtott, és Teszre mosolygott. Úgy vesztettünk, Tesz bólintott. A magacicái azok? Igen, az ott. A lépcsőforduló van Maxwell, a másik kicsit följebb Bernard. Mind a kettő fiú? Kérdezte tesz, és abban a pillanatban halkan felkiáltott, és Oliviának dőlt, mert egy harmadik macska simította végig a lábszárát. Ez pedig Henri, mondta Natali Francia kiejtéssel. Nem kell tőle félni. Tess letérdelt, és megsimogatta a macskát. Ennek fekete szürke tigris csíkozású volt a bundája. Nem félek, csak nem láttam, hogy jön. Én sem, válaszolta Natali. Egy nap egyszerűen csak beállított, félig holtan az éjségtől, és nem volt szívem elkergetni. Mivel teszem látomást, jól érezte magát. Natali figyelme a lépcső melletti mahagóni aszon álló telefon vörösen villogó lámpájára irányult. Megvárjuk, amíg beszél vele. Nem beszélek vele, közölte Natali. A sem kedvesebb velem, mint Mari. Egyikük sem ért meg. Szerintük öreg cukor vagyok, Ha szeretnék, ha édes lennék és rózsaszín, de semmi több. Nem tűrik, hogy gondolataim legyenek. Vegye fel a telefont, Mrs. Sebring! Hallatszott a távolból Mari kiáltása. Pillantása találkozott Olivia pillantásával. Akarja, hogy beszéljek vele én? kérdezte Olivia. Natali szemlátomást azonnal megkönnyebbült. Ha megtenné, mutatkozzon be neki. Mondja, hogy most nem tudok vele beszélni. Repesve, hogy már is használt veszik, Olivia a telefonhoz ment. Felvette a kagylót és jókedvűen beleszólt. Olivia Jones beszél. Mrs. Sibring új asszisztense vagyok. Sajnos ő nem tud a telefonhoz jönni. – Asszisztens! – szakította félbe a felháborodott hang. – Miféle asszisztens? És miért nem tud a telefonhoz jönni? A lánya vagyok, egy percet kérek tőle. Olivia Natalira nézett, aki felemelte a kezét, megrázta a fejét és hátralépett. lépett. – Azt hiszem, nincs a házban – mondta Olivia a kagylóban. – Vissza tudja önt hívni? – Persze, hogy vissza tud hívni. A kérdés az, hogy akar-e? Nem hajlandó velem beszélni. Olivia Jones mondott? Igen. Mióta dolgozik az anyámnál? Ez az első napom. Tudja, mi folyik ott? Ö, nem egészen értem. Az elküvő. Igen, tudok róla. Kis után könyörögve szólalt meg a hang. Át kellene gondolnia. Nem helyes, amit tesz. Az apám halála óta hat hónap sem telt el. Olivia nem tudta. Mit mondjon erre? Hiszen csak most csöppent a tölténetbe. Kívülálló. Azt hiszem, ezt az édesanyjával kellene megbeszélnie. Könnyű azt mondani. Olyan nőről van szó, aki a saját lányával sem közölte, hogy újra férhez akar menni. Tudja, hogy amit tesz, helytelen. Kínos. A szobatulsó végében álló Natali megszólalt. Képtelen elfogadni, hogy nekem is van szívem, dobogó szívem. Bele kellene törődnöm, hogy öreg vagyok és kiszáradtam. Oléviának nem sikerült elég gyorsan letakarni a kagylót a tenyerével. Hallottam, amit mondott, szólalt meg Susan vádaskodó hangon. Ott áll, de gyáva ahhoz, hogy beszéljen velem. Tudja, hogy nem volna szabad ezt tennie, főleg nem azok után, amit az apám véghez vitt. Létrehozta a borászatot. Nélküle anyám ma nem ott tartana, ahol tart. átadna neki egy üzenetet? Igen. Mondja meg neki, hogy a családja nem megy az esküvőre. Az öcsém is, meg én is émeigünk az egésztől. A férjét kellett volna szeretnie. Rövid csönt következett. Mit is mondott? Mire alkalmazta magát? A hivatalos munkában segítek. Egek úra! Megint felmondott valaki? Hullanak, mint a legyek. Nekik sem tetszik, amit művel. Maga is a kóborlok közé tartozik? Olivia kicsit sértve érezte magát. Tessék! Tudja, akiket befogad. Van, aki kitartó. Már időtlen idők óta ott él. Van, aki egy hétig marad. Az anyám a hagyatkozik. Mondta már magának? Igen, de én nem vagyok kóborló. Öt évig dolgoztam Otis turman műtermében fényképrestaurátorként. Ott azért mondtam fel, hogy ide jöhessek. Ez mind nagyon szép, de figyeljen rám egy percre. Meg se szólaljon kérem, csak figyeljen. Attól félünk, hogy Natalinek vagy gyöngül az elméje, vagy kárl alatt áll. Semmi mással nem tudjuk a házasság magyarázatát adni. Arra kérem tehát, vagy inkább könyörgök, hogy tartsa őt szemmel. Ha úgy érzi, hogy valami ilyesmi történik, megígéri, hogy felhív. Olivia ösztönösen Natali oldalára állt, de Szuzannal sem akart vitába keveredni. Megpróbálom, mondta végül. Köszönöm, hálás vagyok érte. Kérem mondja meg az anyámnak, hogy a jövő héten újra felhívom. Ja, és érezze jól magát az konzertben. Olivia visszatette a kagylót, és Natalira nézett. Az asszony szégyenlősen pillantott felé. Ne haragudjon! Attól tartok, hogy most miattam azonnal a darásfészek kellős közepébe csöppent. Olivia egyáltalán nem bánta. Öt perc sem telt el, és ő már is otthon érezte magát. Feldúlt tűnt a lánya. Az is, nem élt semmit. De ha megmagyarázta neki. Natalia alcára bűntudat ült ki. Nem magyarázta meg? kérdezte Olivia elhűlve. Talán ha megtenni. Natali szemlátomás gyötrődött, mintha elszántan ezt akarná tenni, de valahogyan képtelen volna rá. Könnyű mondani. Imádta az apját, mint az öcse, Greg is. Ez persze csodálatos. Én is így akartam. Megtettem mindent, hogy így legyen. Natalia a könyvekkel borított falat nézte, és hirtelen nagyon fáradtnak tűnt. Vannak tehát félreértések, melyeket tisztázni kell? De hogyan tehet ilyesmit az ember anélkül, hogy nem mondan a rosszat a halottakról? Az ujjait mozsolgatta. A családi együtt élés semmi máshoz nem hasonlítható. Az ember korán kialakít egy mintát, melyet aztán szinte lehetetlen megváltoztatni. Sosem volt könnyű számomra a gyermekeimmel beszélni, úgy értem, nyíltan beszélni velük. Bizonyos dolgokat nehéz megtárgyalni. Bizonyos dolgokat könnyebb elmondani egy idegennek. Például nekem? Natali kis ideig nem válaszolt. Egyik kezét tesz fejére tette, mintha vigaszt keresne a doromboló macskákat simogató kislánynál. Remélem, mondta végül. És mindennek köze van az esküvőhöz? Ó, nem. Ennél többről, sokkal többről van szó. De a közös vonal kárl. Afelé az ajtó felé nézett, melyen méri távozott, és felragyogott az alca. Há, még két fiú, az a nagy zombozott balra bak, ményi macska. Egy átutaszó dobta ki az autójából pintban előtt tavaly ősszel, mert nem bírta tovább elviselni az üvöltését. A magas sovány fiú Simon, ő a szőlőskert ügyintézője. Simon, ő Olivia Jones, ő meg a kislánya tesz. Olivia azonnal felismerte a tőkék között látott férfit, tehát nem egyszerűen egy régi munkás, hanem egyenesen a szőlősked ügyintézője. Nos, kétség kívül magas, gondolta Olivia, ám bár abból, amit korábban látott, vagyis szinte csak a vállából és a fejéből ítélve, meg nem mondta volna, hogy sovány. Most láthatja a teljes alakot. Dereka és csípője, melyet bő, rövid munkásladrák takart, valóban vékony, bigént a lába is, mely bakancsához és szürke zokniához hasonlóan még piszkos is volt. Napszemüvegét a feje búbjára tolta, alig látszott a barna haj között, de arcának egyetlen kedves része naptól piros barna orra volt. A szeme sötét kék és hideg. Az állám borosta sötétlik. Natali szőlős kertjének ügyintézője. Ez nehézségeket jelenthet, gondolta Olivia, miközben teszre pillantott, aki lesen vette a szemét Simonról. A kislány ugyan nem látszott ilyetnek, de azért nem mozdult Natali keze alól, mely még a fején nyugodott. Így biztonságban érezte magát. Olivia ezt még onnan is érezte, ahol állt. Simon előbb tesz, majd Olivia felé bicszentett. Nem tetszik neki, hogy itt vagyunk, mondta Tess az imént. Olivia nem tudta biztosan, hogy erről van-e szó, vagy a férfi egyszerűen csak faragatlan. – Kifürkészhetetlen, szótlan típus – jelentette ki Natali szeretettel, mi több büszkeséggel a hangjában. – Mint az apja, aki pillanatnyilag ként van a pajtában. Vágta rá Simon mély, rekettes hangon. – Azt mondja, kis ideig még ott lesz. Én meg Providence-be megyek. Natali arcáról lehervadt a mosoly. – Ja, Istenem, baj van? – Még nem biztos. Valami gyanús nekem a vöröseken, ami talán kezdődő gomba. Jobb, ha kikérem még valaki más véleményét is. Natali oliviához fordult, hogy megmagyarázza az elhangzott szavakat. Sok volt a csapadék télen is és tavasszal is. Abban reménykedünk, hogy a nap és a szél azért kiszárítja a szőlőtöveket. Aztán Simonra nézett. Azt hittem, velünk vacsorázol. Olivia megesküdött volna, hogy a férfi szája küssé megrándult, de közben sem vette a szemét Nataliról, és a hangja tisztelet teljes maradt. Sajnálom, ma este nem lehetek itt. Aztán éppen csak rápillantva Oliviára megfordult és kiment. Bak követte. Megszólalt a telefon. Natali sóhajtva így szólt. Mivel az üzleti hívások nem ide futnak be, ez biztosan a fiam lesz. Susan minden beszélgetésünk után azonnal felhívja őt és jól kipanaszkodja magát. Olivia a telefon felé pillantott. Felvegyem? kérdezte. Igen, legyen szíves. Olivia így tett. Sebring rezidencia? Olivia Jones? kérdezte egy parancsoló hang, és Olivia egy pillanatra megijedt, hogy nem valami törvényszegést követette el tudtán kívül, s az FBI kinyomozta, hol tartózkodik, vagy, ami még rosszabb, tett talált rá, de ez nem Ted hangja. Ráadásul épp csak az imént érkezett meg. Minden esetre Tedre vallana egy -e fajta hívás. Talán egy barátját kérte meg, hogy telefonáljon. – Kivel beszélek? – kérdezte Olivia fegyelmezetten. – Greg Sebring vagyok. Olivia? Olivia megkönnyebbült. Natalinak igaza van, biztosan Susan mondta meg az öcsének a nevét. Nem követett el semmiféle törvénysértést, és nem is tett talált rá. Szabadnak érezte magát. – Igen, Olivia Jones beszél. Natali fia vagyok, és tudnia kell, hogy nincs időm ilyen hívásukra. Illanatnyilag megvannak a magam problémái, a nővérem azonban megőrít azzal, hogy az anyánk megőríti őt. A következőt akarom mondani. Natali furcsán viselkedik. Ez a házasság nem kívánatos, és nagyon rosszul van időzítve. Gyanítom, hogy mivel apánk meghalt, egyszerűen támaszt akar találni magának, és erre a legkézenfekvőbb személy Karl. Az is lehet, hogy bőrkék konspirálnak, hogy megszerezzék a borgazdaságot. Ebben még nem vagyok biztos, de ha erről van szó, nem fog menni nekik. És Olivia még összeolvadásra gondolt, két baráti család sikeres vállalkozásának az egyesítésére. Nem kellett pénzügyi szakértőnek lenni ahhoz, hogy megértse, a megszerzés ellenséges hangulatot szül. Az volna a legjobb, mondta a kagylóba ha beszélne az édesanyjával. Arra nincs időm, meg energiám. Anyám és én két különböző szinten élünk és gondolkodunk. Csak annyit akarok a maga tudomására hozni, hogy mi tudjuk, mi folyik ott, és ha maga bármit tesz annak érdekében, hogy támogassa vagy elősegítse bőrkék ügyét, akkor úgy veszük, hogy részt vesz a konspirációban. Te jó ég, lehet, hogy mindenképpen benne van. Kar alkalmazta magát? Nem és el sem tudom képzelni, hogy miről beszél. Kedvesem, mondta a férfi gúnyos nevetéssel, én nap-nap után politikusokkal tárgyalok, és annyit már megtanultam, hogy ha azt bizonygatják, mint most maga, hogy semmit sem tudnak, az csak is azt jelenti, hogy mindennel tisztában vannak. Átlátok a szitán. Vegye figyelmeztetésnek, amit mondtam, és adját üdvözletemet az anyámnak. Azzal letette a telefont. Olivia visszatette a kagylót, és most először kezdte sejteni, hogy miféle darásfészekről beszélt Natali. Komoly dolog, ha egy borászat bekebelez egy másikat. A család is széteshet. Natali napába költözhet. az konszet összeomolhat. Olivia olyan perbe keveredhet, amely akár évekig is elhúzódhat. Dühös, jegyezte meg Natali. A hangja félbeszakította Olivia gondolatmenetét. Szerintem aggódik? Ez enyhébb megfogalmazás volt. Annyira azért nem, hogy repülőgépre üljön és idejöjjön, mondta Natali vádaskodva. Beszélt a konspiráció elméletéről? Hm, megemlítette. Natali szomorúan nézett. Ha az ember azt képzelné, hogy ezek a napok boldogságban telnek, kis ideig szomorúan elmélázott. Aztán kihúzta magát, és szemlátumást erőt vett rossz kedvén. Ezek igenis boldog napok. Jöjjenek, megmutatok mindent. Aztán szeretném, ha megismerkednének Karlal.